Rugăciune pentru porunciile și taina Sfintei Eoharistii. Doamne, Iște-Listoase Fiului Dumnezeu, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă așa cum ucenicilor tăi le-ai poruncit, luați, mâncați, acesta este trucul meu, tot așa în biserica sufletului, glasul tău l-am auzit. Pentru noi, făgăduința ta, iată eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul deacului, ce ai rostit. Și la sfânta liturghie ai împrimit când ai vine. Atunci și darul Tatălui Ceresc îmi l-ai dat. Tatăl meu, din cer, pâinea cea adevărată va da, căci pâinea lui Dumnezeu este cea care se coboară din cer și dă viață lumii prin taina Eu, Haristii, pentru viața veșnică ne-ai pentru noi cuvântul, eu sunt pâinea vieții, cel care vine la mine nu va flămâzi și cel ce va crede în mine nu va înseta niciodată. Este cuvântul care l-ai rostit și l-ai săvârșit, pentru că prin taina Eu, Haristii, porunca ta, Rămâneți în mine și eu în voi să o putem au zi și păzi și să duși, că cine-ai învățat, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea după cum și eu am păzit porunca Tatălui meu și rămân într-o iubirea lui. de aceea pe noi într o tine ca într-un templu neluat. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne întru mine și eu întru el. Ca să împlinești cuvântul, trupul meu este adevărata mâncare și sângele meu adevărata băutură. De aceea, taina Sfintei Euharistii ne-ai și taina cea sfântă ne descoperit. Precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi rămâne în iubirea mea, pentru cei ce te iubesc, în inimă le rostești cuvântul. Beți dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu, care pentru mulți se vasă pe iertarea păcatelor, ca semn că inima lor a devenit Sfântul Popir al Tainei sfinte Euharistiei, ca taină a mucenicii inimii, ca să-i mărturisești în fața Tatălui Ceresc, a Sfinților și a Îngerilor Tăi. Amin.